Pasaiako herritik. Hey, hey, hey, hey, hey. Pasaiantzuko San Fermietako entzierroa korritzeko ikulluan prest zeuden 7 bigantzak goizeko ordubia kaldera askatu zituzten. Ikulluko atzealdeko egurra kautsu zituen orroaitek eta bigantzek utzitako zuloa baliatu zuten handikies egiteko. Pierre, j'ai hier, j'ai hier. segituan sakabanatu egin ziren eta mendi aldera jozuten. zuten. zenbaitzu Donostiako altza usoraino heldu ziren. Ertzaintzak eta Pasaiako udalthaingoak bigantzak topatzeko operazioa jarri zuten martxan berria jakin bezain pronto. Arretun, Lehenengo go lau bigantzak goizalean aurkitu eta tiro kalizituzten. Herrizengosailaren arabera, herritarrentzat eta zirkulaziorentzat arrisku handia eragiten zutelako. Haietako bi A8 Bilbo-Beobia autobidetik 300 metrora garbitut zituzten. Herrizengosailak ohar baten bidez adierazi duenez Beste bi bigantza ere goizeko 10ak aldera aurkitu zituzten ertzainek eta udaltzainek altzako kiroldegiaren inguruan. 7. bigantza ordea lan gehiago ematen ari da. Hasiera batean Molina o inguruan topatu zutela zabaldu arren ertzaintzak gehurtatu zuen kontrolpean zuenik. Azken bigantza hori aurkitzeko helikopteroa erabili du ertzaintzak, baina oraindik ez dakite non dabilen. Hondartze inguruan egon daitekeela uste badute ere. Agintariek inguru hauetako herritarrak lasaitzeko deia egindute. Azken bigantza hau lenbaiten topatzea espero baitute. Era berean salatu ituzte pasaean txoko jaiak kaltetzen saiatu diren gamberroak. Espaitago eskubiderik jende arriskutan jartzeko eta jaigiroa apurtzeko. Bestalde, animalik aurkitzeko lanetan zebilen ertzain bat bigantxo batek jo zuen. Ertzain hori, Donostiako eri etxe batean ospitaleratu behar izan zuten. Biz haiet altziak zituela Esta oraingoz beste inor zauritu Ma vivir lo miedo todo un Hors corlat